Ordua eskatzen Bat Haupa, barkatu, ze ordu da? Ba, ordu biak eta laurden. Mila eskerre, aio Bi Barkatu neska, bal ordurik? Bai, e, orantxe esango dizut Hirurak laurden gutxi eman gabe Ai, ai, ai, ze behandu, eskerrik asko, eh? Iru. E, e, aizu, barkatu, esango didazu ze ordu den? Bai, itxon pixka bat, eh? E, bost eta erdi, joberriak. Bale, eskerrik asko. Lau. Aupa, baduzu hor Ez, baina orain txie jodu Elizako kanpaiak. Seiak, seiak dira. Ah, ba mila esker? Bost. Barkatu, emango didazu ordua? Bai, bantxe. Amarrak, amarrak bost gutxi dira. Uf, banoak horrika, trena galdu baino len. Eskerrik asko? Zei. Barkatu, mutil, ez duzu ordurik izango? E, bai, ordu bata eta erdia. Mila esker, adio.